Nós sabemos para que que o homem foi criado A palavra de Deus nos revela o propósito pelo qual Deus criou o homem O homem foi criado para adorar a Deus O homem foi criado para glorificar a Deus E ele foi constituído de tal maneira, feito a imagem e semelhança de Deus Capacitado pela sua inteligência, pelo seu modo de agir, pela sua vontade, pelos seus sentimentos O modo como ele foi criado em perfeição moral, plenamente capacitado a reconhecer o Criador, se alegrar no seu Criador, amar o seu Criador e adorar o seu Criador. Viver para o seu Criador. Mas o homem caiu. O homem caiu dessa condição e o homem se separou de Deus. Mas ainda assim, Deus providenciou maneiras do homem se achegar a ele. O homem podia chegar até Deus, ainda que na sua imperfeição, ainda que de um modo é, imperfeito ele podia chegar até Deus, se curvar diante dele, admitindo que é pecador ah, e buscando buscando adorar a Deus. Deus proveu os sacrifícios temporários de animais, é, lá na época do Antigo Testamento, através dos quais o homem podia dizer para Deus eu sei que sou pecador, mas eu sei que eu posso reconhecer isso através deste sacrifício o salário do pecado é a morte e esta morte temporariamente substitutiva dos animais veio a ser cumprida de maneira perfeita por Jesus Cristo Jesus Cristo veio viveu a vida perfeita ensinou de forma perfeita morreu, ressuscitou foi para o céu deixou aqui os seus discípulos no dia de Pentecostes esses discípulos receberam o Espírito Santo e através da pregação desses discípulos três mil pessoas foram convertidas naquele dia e agora essas pessoas para onde elas foram? como ficou a sua vida dali para frente? eles se tornaram adoradores A igreja agora reuniu pessoas, a igreja estava se formando, ainda que de uma maneira diferente de como ela viria a se organizar futuramente. Você não tinha igrejas espalhadas por toda a parte, você tinha um grupo de crentes em Jerusalém, de crentes judeus que haviam se convertido, mas eles já esboçavam aquilo que seria a vida da igreja. Aquilo que seria básico para a igreja. Aquilo que seria básico para os crentes fazerem juntos. E no meio, no centro de tudo isto, de tudo que eles faziam, nós temos que prestar atenção numa coisa. A adoração a Deus foi resgatada. A adoração a Deus foi restaurada. Eles haviam se tornado verdadeiros adoradores. Abra a sua Bíblia em Atos 2. No capítulo 2, e vamos ver o que aconteceu a partir daquele dia em que essas pessoas se converteram Atos capítulo 2, nós vamos encerrar o capítulo 2, ou seja, do versículo 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O propósito da vida é restaurado na igreja. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito para o qual o ser humano foi criado? adorar, glorificar a Deus, louvar a Deus, viver para o louvor da glória de Deus. A igreja, ela proporciona essa restauração. Na igreja, nós fazemos isso. A igreja é o lugar para fazer isso. A igreja proporciona que isso aconteça. Então, nós vamos olhar para quatro características daqueles convertidos, aqueles primeiros convertidos lá em Jerusalém, e através dessas características principais Nós vamos extrair lições para nós É claro que nós temos que separar As questões culturais As questões geográficas Históricas Nós vamos procurar fazer isso E compreender aquilo que serviu para eles Aquilo que impulsionou aqueles primeiros convertidos Serve para nós E deve nos impulsionar também Muito bom A primeira característica dedicação havia um novo propósito para cultuar a Deus os judeus cultuavam a Deus? cultuavam tanto é que aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém boa parte deles boa parte dessas pessoas tinha vindo de vários lugares do mundo tinha vindo de várias partes para a festa de Pentecostes mas quantas vezes os judeus fizeram isso? Quantas vezes um judeu fazia isso na sua vida? E as festas celebrava e voltava para sua casa, dizia boa tarde para um, bom dia para outro, fazia o seu sacrifício, participava, cantava e a vida dele continuava a mesma. Ele voltava lá para o seu país, voltava lá para sua vida, para o seu dia a dia. Talvez ele se sentisse satisfeito com aquilo que ele que ele estava fazendo. Talvez no meio destas pessoas tivesse muita gente incomodada de ver aquela religiosidade sendo repetida todos os anos, em todas as festas. Quantas pessoas não olharam para aqueles fariseus hipócritas, com as suas roupas especiais, com a sua santidade aparente, e não ficavam se perguntando se não tinha alguma coisa errada com todo aquilo. Mas agora, agora essas pessoas continuavam se reunindo. No versículo abaixo, do versículo 42, que é onde diz que eles então estavam fazendo várias coisas é, juntos. No versículo 46, tem um complemento disso. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então você percebe que existia um lugar aonde eles continuavam indo. Esse templo não existe mais em cima de, de, do lugar onde estava esse templo tem uma mesquita muçulmana hoje então tem alguns restos dos muros exteriores mas sem a gente gastar muito tempo com detalhes que não nos interessam aqui alguns comentaristas defendem a ideia de que alguma área que nestes átrios aqui esses átrios eram áreas cobertas onde cabia muita gente Uh, e havia colunas aonde provavelmente também ficavam aqueles vendilhões aquelas pessoas que vendiam as, a, os animaizinhos e que Jesus se enfureceu com eles aquela um local onde as pessoas se reuniam talvez uma possibilidade é que eles estivessem ali eu creio que não, eu creio que o espaço não fosse suficiente uh, nós temos também aqui o Pátio dos Gentios Ou seja, os gentios não podiam passar desta porta para lá. Eles podiam até visitar aqui o templo, mas era restrito aos judeus esta parte de dentro aqui. Mas aqui acontece que só havia a oferta de sacrifícios e o pessoal que ficava aqui nos atos. Tinha também o chamado Pátio das Mulheres que ficava numa dessas áreas aqui também. As mulheres também tinham a sua parte isolada, como acontece até hoje nas sinagogas judaicas. Os homens sentam de um lado e as mulheres sentam do outro. Não existe essa, essa mistura como há na igreja. Já os novos convertidos, os discípulos de Jesus, embora eles estivessem indo para o mesmo lugar, eles estavam fazendo uma outra coisa. A vida deles tinha mudado, eles continuavam sendo judeus, eles tinham o mesmo sobrenome, eles tinham os mesmos hábitos, mas agora eles tinham um outro propósito para estar ali. E era tudo novo. Eu creio que possivelmente eles, quando fala templo aqui, eles não estavam lá dentro do templo. Tem uma área externa aqui, uma grande área externa, morada tinha né, não tem mais templo, aonde também se reuniam grandes multidões. Considerando a quantidade de pessoas ali, é bem provável que eles estivessem ali. Não dentro, não imagine ninguém lá dentro, junto com os sacerdotes, não é isso. Eles não estavam participando ao mesmo tempo do culto judaico e fazendo um culto cristão. O culto deles era algo novo, embora vários elementos ainda fossem do judaísmo, Os cânticos, por exemplo, da onde eles tiraram os cânticos? Dos salmos, que eram cantados pelos judeus. E eles continuavam fazendo essas coisas, mas tem várias coisas novas. Por exemplo, vamos ao que eles faziam então, as atividades com as quais eles estavam envolvidos. O versículo 42 diz que eles se dedicavam. A palavra dedicar aqui vale para todas as coisas que eu vou dizer, tá bom? Esta perseverança, esta persistência, e no versículo 46 a gente, a gente viu isso que todos os dias eles estavam ali. Eles estavam continuamente fazendo estas coisas. Eles se dedicavam-se aqui ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos continuaram ensinando. Você pensa, o pessoal se converteu com a pregação de Pedro e cada um foi lá, tirou as suas conclusões e foi viver a sua vida. Não, eles continuaram uma espécie de intensivão de ensino apostólico. Por quê? Porque os apóstolos eram as testemunhas de Jesus Cristo. Você se lembra disso? Vocês serão minhas testemunhas. E eles continuaram testemunhando, só que agora eles não testemunhavam apenas para converter as pessoas. Embora naquele grupo ali, muitas pessoas foram chegando, como a gente vai ver lá no finalzinho. Mas, mas eles continuaram pregando para edificar aqueles que eram convertidos eles continuaram pegando coisas lá do antigo testamento e mostrando, olha pessoal olha como isto se aplica a Jesus Cristo olha como Jesus Cristo cumpriu isto, eu lembro que ele falou tal coisa tal dia eu lembro que ele fez tal coisa Jesus é maravilhoso Jesus é tudo isso que a Bíblia fala sobre ele então eles continuaram reafirmando continuaram ministrando ali na vida das pessoas. Eles lançavam luz sobre aquilo que as pessoas normalmente tinham aprendido de maneira superficial, ou legalista, ou até mesmo distorcida. Alguns talvez tivessem uma compreensão melhor, mas faltava aquela chave, faltava Jesus Cristo ali. E agora Jesus Cristo vinha para preencher tudo aquilo que aquelas pessoas aguardavam. Então seus corações eram fortalecidos A sua fé era fortalecida A fé precisa ser fortalecida E a fé não é fortalecida sem ensino E não é qualquer ensino que fortalece a fé É o ensino que provém dos apóstolos O ensino que fortalece a fé Não é qualquer coisa que qualquer pessoa fala Para te empolgar Ah, eu preciso ser fortalecido e a pessoa fala alguma coisa que te, como se diz, joga para cima. E você fica todo animado. Ah, e agora a minha fé foi foi fortalecida. Não era assim que o pessoal fortalecia a sua fé, a sua fé era fortalecida com o ensino e ensino específico, o ensino dos apóstolos. O versículo 42 continua dizendo que eles também se dedicavam à comunhão. Por que, que eles se dedicavam à comunhão? A gente falou bastante disso no Retiro. E ali eles começaram a experimentar o que é ter comunhão. É engraçado que eles se tratavam de irmãos. Você nota isso nas palavras, nos discursos de Pedro, de Paulo, chamando os israelitas de irmãos, os israelitas conversando uns com os outros. Era um hábito do povo judeu. Mas agora, agora eles eram irmãos de fato. Eles tinham o mesmo pai. Eles tinham o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Estavam recebendo a mesma doutrina, estavam juntos, estavam unidos. Isso tudo produzia o mesmo propósito de vida. Eles estavam sempre juntos. Eles se dedicavam a aprender, mas eles também se dedicavam e persistiam em estarem juntos. E nesse estar juntos, uma das coisas que eles faziam também era partir o pão partir o pão é uma expressão que a gente chama de ambígua existe uma ambiguidade aqui ou seja, ela pode ter dois sentidos diferentes e tem então nós temos que sempre verificar aonde e como a expressão está sendo usada para encontrar o sentido um sentido da expressão partir o pão é a ceia muitas vezes está se falando da ceia Em alguns lugares está se falando sobre a ser, mas em outros lugares, partir o pão significa simplesmente comer, partilhar uma refeição. No trecho todo que nós lemos, os dois usos são encontrados. O primeiro deles nós vamos descobrir porque, em primeiro lugar, Lucas aqui tá descrevendo para nós um ambiente de culto. Ele está falando que o pessoal se reunia ali no templo e o pessoal estava junto ali todo dia e ali o pessoal partia o pão, o pessoal celebrava a ceia. Agora eu quero que você exercite um pouquinho a tua imaginação e se coloque lá naquele tempo, você tá lá junto com os teus irmãos em Cristo, você é um novo convertido, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E você agora tá celebrando algo junto com os irmãos. Só que ali ao lado tá subindo uma fumaça, não tá? Não subiu uma fumaça ali de dentro, do tem? Subiu uma fumaça. E não era churrasco. Ninguém tava com espeto lá preparando o almoço de domingo. Os sacerdotes estavam ali continuamente <risos> oferecendo sacrifícios. Que cena que deve ter sido essa enquanto o pessoal lá dentro do templo, os sacerdotes ofereciam um sacrifício o pessoal lá fora celebrava o sacrifício e eles faziam isso continuamente porque essa foi uma ordem uma ordem de Jesus a morte de Jesus era o motivo da sua celebração quando eles partiam o pão e tem mais outra coisa que eles faziam Ainda no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Que alívio, que libertação deve ter sido para eles poderem agora orar sem ter que ficar medindo as palavras da forma como os fariseus haviam ensinado. Sem ter que ficar repetindo determinadas palavras. Porque lembra que Jesus fala sobre isso. Quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele diz, olha, vocês não devem fazer. O que vocês não devem fazer? Vocês não devem orar para as pessoas ouvirem as orações de vocês. As orações não são para as pessoas. Vocês devem orar assim, pai... Vocês têm um Pai que está no céu. Um Pai que é receptivo às orações de vocês. Um Pai que ama vocês. Um Pai que adotou vocês. É para Ele que as orações de vocês devem ser dirigidas. Orem para Ele. Orem no seu íntimo. Não importa se você tá num lugar público e, eventualmente, você vai orar. Os apóstolos oravam em voz alta. Não tem problema, mas a oração... Agora era uma oração livre de ritualismos... Livre de farisaísmo... Livre de hipocrisias... Agora eles expressavam toda a sua dependência diante de Deus... Eles podiam agora agradecer a Deus... E quantas coisas eles deveriam estar agradecendo a Deus... Eu penso que aqueles primeiros dias... Esse pessoal estava tão vibrante... Que eu acho que eles não lembravam nem de pedir as coisas eles todos os dias estavam ali maravilhados com aquilo que Deus tinha mostrado para eles, com aquilo que aconteceu lá dentro do seu peito, lá no seu coração mas eles podiam também pedir a Deus eles não precisavam mais dos sacerdotes que estavam lá do outro lado do muro eles não precisavam mais de um animal eles tinham o sacerdote o sumo, o supremo sacerdote que agora é o mediador que leva as suas orações e eles tinham, como nós temos o Espírito Santo que também se encarregava de fazer as suas orações aceitáveis diante de Deus tudo isso eles tinham, as suas orações ganharam um novo significado a dedicação persistente dos discípulos tinha um motivo Deus tinha dado um novo propósito para suas vidas estar ali no templo tinham um significado completamente diferente. Eles poderiam estar naquele pátio como eles poderiam estar em qualquer outro lugar. Eles estavam ali porque era o point, como a gente chama hoje em dia, era o ponto de encontro. Então eles se reuniam ali, mas a motivação deles era totalmente diferente. Isso nos leva a questionar, a meditar um pouco sobre as nossas motivações. O porquê de nós nos reunirmos? Qual o desejo de nós estarmos aqui? Qual a vontade? Com qual persistência eu pratico estas áreas na minha vida? Com qual persistência eu busco aprender? Eu sou insistente em aprender? Com qual persistência eu busco a comunhão? Com qual persistência eu busco estar junto? Com qual persistência eu valorizo a o sacrifício do Senhor Jesus, e quando eu participo dessa celebração, que sentido que eu dou para isso? Com qual persistência eu pratico a oração? Com qual persistência nós praticamos a oração na nossa vida pessoal? Com que insistência? Com que frequência? Com que intensidade? Qual é o uso que nós estamos fazendo da intimidade que nós, que nós temos com Deus? Talvez a gente ache muito fácil que a gente aperta um botão e começa a orar. E a gente muitas vezes entra na, na questão mecânica, liga no automático. Com que insistência nós valorizamos o culto de oração da igreja? Com que persistência nós entendemos que estar aqui para orar junto com os irmãos, expressar a nossa dependência diante de Deus, é prioridade para nossa vida? Qual o nosso entendimento sobre todas essas coisas? Estes irmãos do passado, se tem algo que eles têm a nos ensinar, é a sua dedicação, a sua persistência. Ora, não é uma persistência que nós notamos aqui no conteúdo do texto que tenha sido qualquer coisa que aborrecesse a eles, muito pelo contrário. Muito bem, vamos ver outra característica daquele pessoal lá, temor. Estas pessoas agora tinham algo novo também no seu coração, no sentido de como eles encaravam a Deus. Como é que eles encaravam agora a grandiosidade de Deus? Nós sabemos pela história de Israel, nós sabemos pela Escritura, que os judeus haviam se tornado pessoas negligentes em relação a Deus. Eles se aproximavam de Deus com um certo descaramento. Deus várias vezes advertiu a eles. Quem requeriu de vocês pisarem nos meus atos? Quem disse que eu preciso de vocês na minha casa? Quem disse para vocês que eu tenho prazer em mãos sujas de pecado me adorando? Quem disse que eu tenho prazer nisso? Mas ao mesmo tempo ele dizia, arrependam-se, reconheçam, lavem-se e eu vou tornar os pecados de vocês, embora eles sejam vermelhos como escarlate, eu vou torná-los brancos, vou tornar vocês brancos como a neve. Isaías já tinha falado isso lá no primeiro capítulo. Malaquias, nós estudamos aqui, é de novo usado por Deus para dizer... O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão trazendo esses animais defeituosos até mim? Eu não preciso de animais. O salmista já tinha dito. Eu não preciso de animais. Eu não bebo sangue. Eu não tenho fome. Todos os animais são meus. O mundo inteiro é meu. O que eu quero é um coração contrito. É isso que eu quero. Mas persistentemente. Não só o povo se apegava a uma religiosidade vazia, como os líderes incentivavam as pessoas a viver daquela maneira. Mas agora o Evangelho, o Evangelho veio despertar as pessoas para algo verdadeiro. E eles entravam ali, não como como muitas vezes as pessoas entram numa igreja, como se estivesse chegando na casa da sogra, né como a gente diz popularmente. A igreja não é a casa da sogra. Quando nós estamos a adoração a Deus nós estamos cultuando um Deus que é temível, um Deus que é grandioso, um Deus diante de quem nós temos que tremer em primeiro lugar e este pessoal temia a Deus, não havia irreverência não havia isso diante de Deus da parte dessas pessoas, se de um lado existia essa grande autoridade de Deus na sua vida existia a autoridade dos apóstolos O versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Isso autenticava a mensagem deles. Enquanto esses apóstolos viveram, embora esses sinais fossem diminuindo gradativamente, a gente vai ver isso, esses sinais foram diminuindo gradativamente, enquanto eles viveram, estes sinais foram sendo manifestos diante das pessoas. Então, E especialmente diante deste povo aqui. O Evangelho está concentrado ainda. Você tem toda esta gente em Jerusalém. E esta gente logo, logo vai partir. Por um motivo por outro, eles vão sair dali. Mas agora eles estão concentrados. Eles precisam aprender muitas coisas. E entre essas coisas, eles tinham que olhar todo dia para aqueles homens. E ver estes homens, eles estão falando com autoridade. E as maravilhas e sinais sempre estavam aliadas à mensagem deles. Eles ensinavam e, como credencial da sua autoridade, eles faziam estas maravilhas. Os discípulos tinham uma nova postura diante de Deus, também em relação ao seu temor. Quantas vezes nós vemos atitudes de irreverência? Quantas vezes, principalmente em áreas como a música, a gente tem visto isso invadir as igrejas. E através da música, o Daniel teve participando, o pastor Guéry também, de uma conferência em Porto Alegre sobre adoração e música. O que uma coisa tem a ver com a outra, né como que música realmente serve para adorar a Deus, é porque é um tema extremamente importante. Embora, ao que tudo indica... Não foi falado nada daquilo que a gente já não tenha visto, a gente já não não creia, já não seja a nossa maneira de ver, graças a Deus. Não estamos fora da, daquilo que foi chamado a atenção durante esses três dias. Não estamos em sinal de alerta aqui, mas a gente não pode se descuidar. É muito comum as pessoas usarem expressões inadequadas para Deus, ter uma postura inadequada no culto. Usarem uma roupa inadequada para cultuar a Deus. Se portarem de forma inadequada, falarem coisas inadequadas. Nós podemos ser um povo descontraído, alegre, não precisamos ser pessoas rígidas, não precisamos ficar com um semblante pesado, carregado, nós podemos brincar, mas nós não podemos brincar com Deus e com a verdade de Deus. Nós temos que temê Nós temos que olhar para o passado e ver que aquelas pessoas chegavam até Deus. Embora com toda alegria, com toda euforia que eles certamente estavam, eles eram pessoas que temiam a Deus. Terceira característica, além de dedicação e temor, compartilhamento. Versículos 44 a 46. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso já foi falado lá atrás vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Este pessoal que estava reunido ali, uma das grandes causas de temor que eles tinham em relação a Deus, é que eles tinham uma forte expectativa do juízo de Deus, de que o juízo de Deus sobre a terra estava próximo, e que, vindo o juízo de Deus... A volta, o retorno de Jesus também estava próximo. A gente não pode perder isso de vista. Este tinham uma perspectiva de urgência na sua vida que também devemos olhar para ela. Embora hoje a gente tenha compreendido porque foram acrescentadas mais informações depois disto. Paulo veio revelar algo mais. Ele veio revelar que antes dos juízos... Antes do retorno de Jesus haveria o arrebatamento. Depois viria uma grande tribulação e ele encaixa isso com as antigas profecias. E o apóstolo João viria mais tarde a escrever o Apocalipse que traz também um quadro mais preciso sobre o futuro. Mas aqui não, aqueles não tinham. Mas o que muda? Não deveria mudar muita coisa, porque a expectativa é Continua sendo de urgência. E por causa dessa urgência, este pessoal começou a também se tocar de algumas coisas. De um lado a urgência, mas de outro lado o amor que eles demonstraram por pessoas. Preste atenção no quadro que você tem aqui. Você tem um grande número de judeus que vieram de várias partes do mundo. Mas você tem judeus que moravam em Israel, judeus que moravam em Jerusalém. Todos estavam juntos ali, mas tinha um problema muito sério, uma, um abismo social, uma enorme diferença em relação ao que as pessoas possuíam, um enorme degrau entre os que tinham muito e os que não tinham nada. Existia um grande abismo de fato, mas ninguém dava grande importância para isso, apesar de que a lei de Moisés alertava para isso. A lei de Moisés era uma lei igualitária. Era uma lei que não tirava as diferenças, não eliminava as diferenças, mas diminuía. Fazia com que o pobre tivesse uma vida digna. E o rico não fosse um escravo dos seus bens, não fosse uma pessoa com aquela ganância constante e desprezando principalmente órfãos, viúvas, as pessoas mais desfavorecidas. Havia leis para isso, mas agora o pessoal tinha se dado conta. Você lembra do que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era uma figura típica ali. E como todo cobrador de impostos, ele dava um jeito de tirar algo a mais. Então aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía, não era fruto do seu trabalho só. Era fruto da sua ganância. E ele tirava a mais das pessoas quando ele crê em Jesus e quando ele entrega a sua vida para Jesus, o que ele diz? Vou devolver. E ele se propôs a devolver nas proporções que a própria lei estabelecia. Ou seja, ele simplesmente não estava cumprindo aquilo que já estava lá. O pessoal da igreja, o pessoal convertido, agora olha para tudo aquilo e diz, nós podemos e devemos fazer algo. Nós temos condições. Nós temos condições. Tinha gente com quatro, cinco propriedades, e as propriedades estavam lá, muitas vezes para especulação, é aquela coisa do latifúndio, né não tinha grandes propriedades como a gente vê aqui no Brasil, né hectares e mais hectares de terra, mas as pessoas tinham lá os seus bens que muitas vezes aquilo não fazia menor diferença na vida deles. Essas pessoas pegaram esses bens, venderam, e foi feita uma distribuição para suprir as necessidades, e preste atenção, aqui não tem assistencialismo, era para suprir as necessidades dos irmãos em Cristo. Ninguém tá saindo para fora para fazer campanha evangelística, para buscar pessoas, dando coisas para elas, oferecendo bens para ganhar as pessoas para Jesus. O texto é claro, eles compartilhavam, Não pense que aqui foi um comunismo, não pense que aqui foi um socialismo, foi algo muito melhor, muito superior a isso. Porque tinha motivações corretas e porque tinha lá dentro do coração verdadeiro amor pelas pessoas. Era por isso que eles repartiam, é por isso que eles faziam isso. Agora, eles não apenas repartiam os bens. O texto nos diz, no versículo 46 que além de continuar a reunir-se no pátio do templo, como nós já vimos, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Todo mundo visitava todo mundo? Não. Por quê? Porque uma grande parte das pessoas não morava em Jerusalém. Correto? Não moravam. Portanto, os que moravam em Jerusalém, os judeus convertidos que moravam em Jerusalém, e que estavam ali todos os dias juntos, fizeram o quê? Hospedaram os seus irmãos de fora. E eles estavam permanentemente juntos, vivendo como uma família, como a gente cantou aqui, partilhando as suas refeições. Não tinha essas barreiras, não tinha esse individualismo que tanto tem assolado o nosso mundo as pessoas vivendo as suas vidas de forma isolada as pessoas criando barreiras bom, a gente falou tanto disso lá no retiro que eu não quero me estender não quero me estender muito mas eu quero eu quero salientar uma coisa o texto termina dizendo aqui no versículo 46 que eles faziam tudo isso de que forma? com alegria E sinceridade de coração. eles estavam alegres. O povo de Deus é um povo alegre. Reverência com alegria. Como é que você junta essas duas coisas? É simples. É só você não imitar o mundo. Para o mundo, alegria, significa o quê? Barulho, muita farra, sobe em cima da mesa, sapateia, enche a cara... Muita piada... Muita gargalhada... Mas a alegria desse pessoal aqui... Né? É diferente... Eles tem temor... Tem temor lá dentro do seu coração... Mas eles são alegres... E eles expressam essa alegria... Eles estavam alegres de estarem juntos... Eles estavam alegres com a sua nova vida... E essa alegria era uma alegria... Sincera... Agora tem mais uma palavrinha que não podemos perder de vista no início do versículo 47 é só uma frasezinha louvando a Deus essa é outra coisa que a gente acostumou é uma questão cultural a chamar louvor de música é grupo de louvor agora vamos, vamos para o tempo do louvor música é uma das formas de louvor esse pessoal louvava a Deus com a sua vida com as suas atitudes, com as suas palavras O louvor era o louvor que brotava dos seus lábios, inclusive em forma de cântico. Você acha que esse pessoal não cantava? Eles não aproveitavam o tempo que estavam juntos para cantar? Sim, claro, mas aqui não tá especificando a música que está falando de louvar. Louvar é falar bem, louvar é bem dizer, louvar é glorificar. No caso aqui, o objeto, entre aspas, desse louvor é... É Deus. Esse pessoal compartilhava, ele eles compartilhavam tudo. Os seus bens, as suas vidas, a sua a sua intimidade, a intimidade da sua casa. Isso não significa que as pessoas anularam anularam a, a privacidade dos seus lares. Não vamos misturar as coisas aqui. Cada família é uma família, cada núcleo familiar, cada lar tem a sua a sua intimidade própria. Não vai invadir a casa do outro lá. Fica todo mundo ali, né? Não é isso. Há uma privacidade, mas há um compartilhar. Há temor, mas há alegria. E era uma alegria contagiante, como nós vamos ver. Isso nos leva para a última característica, a influência. O versículo 47 continua continua dizendo que louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A vida dos discípulos era algo contagiante. Eles chamaram a atenção das pessoas. As pessoas que passavam por ali, e viam aquele grupo todo reunido no pátio do templo. O que eles estão fazendo? Eles estão prestando culto a Deus. Mas que interessante. Olha como eles estão contentes. Olha como eles têm uma postura, isso chamou a atenção deles, como um farol que brilha, uma luz que brilha nas trevas. É isso que Jesus tinha dito, que os seus discípulos tinham que ser luz no meio das trevas. É isso que a igreja é. E esses discípulos começaram a cumprir esse papel. As pessoas olhavam para eles e notavam tudo aquilo. Notavam quando eles estavam no templo, mas notavam também quando eles estavam lá nas suas casas, na sua vida cotidiana. As pessoas não podem reparar para os crentes, ao observá-los entrar e sair da igreja, ver como eles cantam bonito na igreja, ver como eles se comportam chegando na igreja. As pessoas têm que notar e têm que perceber o cotidiano, o dia a dia. Aqui tá falando das pessoas que os observavam na sua vida diária. Eles recebiam aqueles irmãos, eles estavam felizes, eles iam para o culto, eles eram persistentes. Tudo aquilo chamava atenção e atraía a simpatia das pessoas. As pessoas simpatizavam com eles. Eu ouço de pessoas do passado, de uma época que anterior à minha época, onde os crentes aqui no Brasil, embora as pessoas não aderissem à sua, à sua fé, Embora as pessoas não entregassem sua vida para Cristo, elas não dessem ouvidos para o Evangelho, os crentes eram sinônimo de pessoas honestas, de pessoas uh, com quem você podia contar. Se você perguntar para as pessoas uma geração antes da igreja, tipo seu Haroldo, lá do Palavra da Vida, seu Ari, pai do Tote, pai do Pastor Carlos... Bill Moore Esse pessoal que veio no outro tempo Eles contam esse tipo de coisa Mas hoje em dia Hoje em dia líderes evangélicos Estão nos noticiários E não são nos bons noticiários Eles aparecem no noticiário tipo assim Diário Gaúcho Porque aprontaram alguma coisa E muitas vezes você ouve Ah, fulano é pastor? e Ai, ai, ai Por quê? Do nada surgiu isso? É claro que existe, muitas vezes, o preconceito. É claro que as pessoas, por trás de tudo isso, está a sua incredulidade. Mas quanto material não tem sido fornecido para essas pessoas acusarem acusarem os crentes? Esses nossos irmãos do passado... Eles atraíam a simpatia das pessoas E não é porque eles ficavam lá fazendo papel de bonzinhos Não é porque eles faziam campanhas Eles não atraíam a, a simpatia das pessoas Porque eles ficavam fazendo uma série de estratégias Para atraí-las Eles apenas e tão somente viviam A vida cristã como ela tem que ser vivida Com persistência, com temor Com alegria. E isso impactava as pessoas. Isso mexia com as pessoas de maneira positiva. Durou muito tempo essa simpatia? Nós vamos ver que não. Infelizmente. Porque essa primeira impressão, que foi a impressão positiva, correta. Não tanto por culpa dos discípulos. Mas por culpa da oposição. Das perseguições. Logo, o cristianismo passou a ser visto como uma praga dentro de Israel e a coisa ficou bem feia para os nossos irmãos lá do passado a tal ponto que eles foram espalhados e a gente vai ver que isso é interessante até nesse espalhar acabam cumprindo aquilo que Deus havia determinado o pessoal tava lá reunido no templo nas casas no templo, nas casas eles tinham toda essa atitude eles atraíam a simpatia do povo tinha gente que se convertia todos os que simpatizavam com os crentes se convertiam o texto termina deixando muito claro o que é que acontecia lá e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos quem acrescentava? o Senhor ele usava o testemunho dos discípulos com certeza ele usava mas quem é que determinava quem é que colocava quem é que inseria quem é que era salvo afinal de contas aqueles que o Senhor acrescentava e note o Senhor acrescentava assim de vez em quando uma vez por mês aparecia um visitante lá conversões como era diariamente você já imaginou isso Você tem 3 mil pessoas, além daqueles 120 que já eram convertidos. E agora você tem diariamente. Você acha que isso é comum? Isso acontece? Isso é comum de acontecer? Não, isso não é comum. Isso é o extraordinário do início da igreja. Essa é a injeção que Deus deu no início, o empurrão que Deus deu, o impulso que Ele deu para a igreja começar com aqueles homens testemunhas da vida, da morte da ressurreição de Jesus com o poder do Espírito Santo. E as coisas estão acontecendo. O quanto nós somos dedicados até nas coisas mínimas, até nas coisas básicas. Você percebe que a igreja tinha um programa básico já? E que, em geral, as igrejas até hoje não saíram muito fora desse programa básico As igrejas continuam tendo ensino, as igrejas continuam tendo oração, as igrejas continuam tendo a parte da música, o louvor, as igrejas continuam tendo a sua comunhão, as igrejas têm o partir do pão, da onde veio, como começou, está aqui, de forma um pouco diferente, em lugar diferente, uma cultura diferente, várias coisas diferentes... Mas a dedicação deles, a dedicação deles deve servir de exemplo para nós. Sejamos dedicados. Sejamos dedicados em aprender e aprender a doutrina correta. Sejamos dedicados à comunhão. Nós não vivemos sem a comunhão. Nós podemos viver uma outra vida sem a comunhão, mas a vida cristã não. E a comunhão, ela implica em muitas coisas e várias delas nós vimos lá no Retiro. Comunhar é uma coisa bastante séria, mas nós temos que ser persistentes, nós temos que nos dedicar. Nós temos que nos dedicar à oração, nós temos que ser tementes a Deus. A igreja não é lugar de irreverência. A igreja é o lugar onde o Deus temível é cultuado. É diante dele que eu estou, eu não estou diante do cara, como as pessoas falam por aí, o cara lá de cima... Deus não é o cara lá de cima, pode apostar nisso. Ele não admite ser tratado assim. Mas nós podemos ser alegres e devemos ser alegres. A alegria, a boa alegria, não destrói o temor. E o bom temor não destrói a alegria. Isso é a cara da igreja. Nós devemos ser pessoas compartilhadoras, que compartilham... Aquilo que tem que compartilham aquilo que são, compartilham a sua vida. Não vivem cercados de muros, de barreiras. E olha que nós podemos construir muitas barreiras. Naturalmente, elas já existem. Elas já estão em nós. Só que Jesus abriu as portas para que essas barreiras não façam sentido mais para nós. Nós temos que viver assim. Por outro lado, nós devemos ser influentes como aqueles irmãos do passado foram. A igreja tem que ter uma boa influência no meio onde ela está. Cada um de nós tem que ser uma influência positiva. Positiva no sentido, não é energia positiva, né? Positiva no sentido de que não é negativa. O que nós não podemos ser é influenciados. Que é isso que a igreja muitas vezes tem sido. tô falando da igreja de um modo geral. As pessoas, muitas vezes, por falta de, de saber o que fazer, por falta de orientação, por desespero, porque a igreja está pequena, porque surgem problemas, vai atrás de soluções lá fora. E aí vem a influência de fora para dentro. A igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para influenciar de dentro para fora. Nós, com a nossa vida em Cristo, nós com o nosso compromisso, nosso temor, a nossa alegria, a nossa devoção, devemos ser luz, impactar as pessoas aí fora. E elas têm que olhar para nós e, no mínimo, elas têm que se perguntar que povo é esse? E nós temos que ter a resposta pronta nos nossos lados. E Deus, onde fica Deus? Ele continua acrescentando aqueles que Ele quer salvar. Você pode crer nisso. Ele continuará acrescentando. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque nós um dia fomos despertados de uma condição tão longe do Senhor, tão distante de sermos adoradores, tão longe do propósito para o qual fomos criados. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tornou adoradores de verdade por meio do Evangelho, por meio do Espírito que habita em nós. Obrigado, Pai, porque aqueles primeiros irmãos lá do passado, vivendo naquela situação ainda temporária, vivendo juntos ali, compartilhando toda a sua vida, dedicavam-se constantemente a coisas essenciais, essenciais para eles e que são essenciais para nós ainda hoje. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez ali naqueles dias. Obrigado porque este testemunho deles ficou marcado e se reproduziu em muitos outros discípulos para que o Evangelho chegasse até nós. Muito obrigado, Pai, porque a persistência, o temor, o compartilhamento e o impacto resultante, todas essas coisas são coisas que glorificaram ao Senhor naqueles dias. Estas pessoas tiveram seu propósito de vida totalmente mudado, como nós também. O nosso pedido, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos persistentes, dedicados às coisas que são realmente essenciais na vida com o Senhor, que valorizemos o ensino, valorizemos a comunhão, valorizemos a oração e em tudo, Pai, nós sejamos amados tementes, sejamos gratos, sejamos alegres e nos ajuda, Pai, com tudo isso, termos uma boa influência sobre as pessoas ao nosso redor, que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja onde o Senhor é temido, é reverenciado, onde as pessoas se reúnem alegremente para celebrar o Teu grande nome. Nos ajuda, Pai, a termos a palavra certa para responder quando formos perguntados sobre a razão de sermos diferentes. E, por favor, Pai, acrescenta aqueles a quem o Senhor quer salvar. Nos dá o privilégio de sermos instrumentos Teus na vida dessas pessoas, expondo a eles o Evangelho e ensinando-os a andar nos Teus caminhos. E assim, Pai nós possamos cumprir o propósito pelo qual a igreja existe e o propósito pelo qual cada um de nós está aqui. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.